us presentem algunes paraules més difícils de recordar, separades en tres grups. 1. Els participis, tant masculins com femenins, dels verbs acabats en vocal, més i r, com ara, agraït-agraïda, conduït-conduïda o traduït-traduïda. 2. Alguns subjuntius com canviï, canviïs, canvi, canviïn, Coí, cupís, copín o est estudi, estudiar, estudiís, de verbs acabats en vocal més a. -r. I 3: alguns substantius com: agraïment, cafeïna, cruïlla, lluïsa, països, raïm, raül, veïna o veïns. Amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística a Palafrugell.